Spoilervarning! Vi förstör allt! Ja, du har gjort det. Du aktiverar hard mode. Du uh, lyssnar på uh, spoilerwarning. Min son. Mm. Välkommen till det riktiga spelet. Yes. Det här är din. <laughs> det här är din plusomgång. Och mm. äh, idag i natt, när fan du lyssnar, så ska vi äh, diskutera Souls-like. Det ska vi, för vi är min sann hardcore-spelare. Glada själar som vill dela mm. med sig av sina upplevelser. Men ja. äh, Nikolaj, nu sitter ju många där hemma och väntar på jultomten och funderar. Men äh, what the fuck is a Souls-like, lol? Vad är det? No jag skulle anta att den här termen, termen kommer ifrån spel som äh, liknar Dark Souls spelerna mm. <laughs> ja tänk liksom ibland är det där liksom Occam's Razor ibland är det liksom. Mm. Jo. och uh, Occam's och för all del diverse andra rakblad kan ju som vanligt skickas till triggervarning mm. at gmail.com ja och vill ni beskriva era egna souls-like situationer i riktiga livet, så kan ni skriva om dem på Twitter. Mm -mm. Triggervarning 1. Ja. Och för att ta rakvarnet rakt i halspulsorden så finns vi på Facebook-kake. Bra. Mm. Tror jag. Ja, Där, på alla dessa ställen hittar, hittar du oss. Se, ja. se oss som din checkpoint. I den gråa vardagen. Tänd lampan, var glad. Uh, ja. mm, no, men, uh, vem vet. Kanske snart kommer vi till dig live in genom fönstret när du sover. Hunde täcka mm. med dig. Ja. med lämna. händerna på täcken. Nej, mm. eller ja. Det beror på vem av oss som kommer. Uh, Vad du var, Nikolaj. Uh, jag, jag är inte övertygad om att Dark Souls är det bästa spelet som någonsin har gjorts. Okej. Okay. Mm. Det, jag borde väl nu som varandes en fan av den här serien säga att ja du har ju rätt i din åsikt även om det må vara felaktig mm. har du lite skärt ont <laughs> alltså, ja. så jag, jag tänkte att jag skulle strö lite extra salt där ja. för att lindra smärtan mm. låt mig vaktra åkrarna av din frustration med dina egna tårar uh, att det... <laughs> ja det är för ni lyssna. Okej, right. Så, so, nej, jag, jag är liksom en, en smutsig bonde. Jag har aldrig liksom oh, avet. Jag, jag har aldrig liksom spelat igenom Dark Souls eller uh, Bloodborne eller de här. Jag spelar dem så mycket. Jag bilar min uppfattning om den största uppfattningen som vitt vad dåligt spel kastadosa. Men det är just det, inte ju ja. den. Här. Du kastar min Dossa. Bör ju understrykas det till. När jag kastade in före detta dosa. Låt oss vara kursifika. Ja. Men mm. ja. Det där men, till. Ja, men vi, vi, vi satt här i helgen och tog lite Dark Souls och lite Bloodborne och lite Salt and Sanctuary. Och lite Romans. Mm. Lite bromance. Smeka mm. lite, viska lite, pussa lite. Yeah. Och, äm, det är ju, men alla de här följer ju konceptet av att man på, en, på en, äh, senare tid börjar referera till Souls-like. Och det är i princip ett tufft ballspel superganska oförlåtande mm. och som väl äh, <clears throat> lönar dig i princip ju skickligare du är. Och där det, det minsta ja. misstag kan kosta dig i livet. ja Vissa ja. priser det, det, det här det. konceptet, vissa hatar mm. det. Vissa menar att det finns inte så mycket kreativitet kvar för att istället för att ta att arbeta ut från det här originalkonceptet så väljer många att mm. helt formulajas käla det här konceptet. Allting från hur du hanterar checkpoints till hur du hanterar död börjar nu bli standard. Mm. Och ja. Det ja. Det säger det ju stämmer. många. Nå, till exempel det finns en artikel som jag läst från PC Gamer eh, tidigare i höst som bad om att kanske den här trenden med Souls-like skulle dö. För att yeah. det, det började liksom det, det är liksom basically att alla tyckte om det svåra spelet, men äh, de var liksom för mycket för Dark Souls för att det skulle kunna vara mer än ett homage utan det börjar ju mm. i princip rip-off. Det är bara annorlunda yeah. grafik och kanske plattform. Yeah. Mm. Ja. Ja, no, det, det är ju... Det är ju kanske det där problemet när någonting, blir en, när någonting slår igenom och blir populärt. Mm. Så då, då, då tänker jag ju många andra också att no, de ska ju också så att säga, kunna uh, ta del av dessa gyllene ägg mm. och, och, och vill, ju, vill ju då göra, göra sina egna versioner. Det, man bör ju också säga att det, det, det finns ju stora skillnader i kvalitet vad, vad gäller det här. Jo, också. I, i, i dessa Souls-like spel. Att, att jag tycker att Dark Souls-spel som, som serie ettan, tvåan och trean och om vi nu räknar med också Demon Souls som ju kom 2009 mm. så det de är ju alla tycker jag riktigt alltså väl designade spel. Mm. så såväl vad gäller alltså uh, uh, grafiken, alltså den, den visuella presentationen uh, tycker jag att det, det, det tilltalar mig vad skulle jag säga, mörk uh, på många sätt liksom dystopisk uh, medeltida fantasy mm. uh, och det, det tilltalar mig uh, och, och sen också det här att de de, de berättar storyn på, på ett alltså själva storyn är liksom ett mysterium och, och det, det finns inte dessa famösa cutscenes eller, eller långa, långa dialoger som ska förklara precis liksom att okej okay, du gör nu det här för att du ska göra det här och så vidare. Men det är så så. Väl en sak som jag mm. reagerar på när vi spelar var väl typ träen Playstation ja. 4 så mm. det var yes. Alltså, herregud vad grafiken var dålig. Det såg ju ut som något sådär supertidigt 2010-spel som måste gå igenom några runder av bug -testingen. Att det var ju... Okay. Alltså, det var ju på gränsen till fattigt. Och att, ja, ja, att som sådär rent spelmässigt och flörda så mm. lär hur bra som helst. Och att... Um, yeah. Och musikmässigt och stämningsmässigt. Jag kanske föll lite mer för Bloodborne än för... Uh, Dark ja. Souls, men mm. men alltså men det såg fattigt ut riktigt så här dåligt att jag, okay. jag var som förvarnad för att när jag spelade sist för några år sedan, liksom någon tidigare grej, så reagerade jag inte alls på mm. det men nu känns det som att, really? Är det här ett som modernt spel? Det ser ju hemskt ut Okej, okay. ja Ja, det kan inte alltså klart inte, inte räkna Dark Souls- eller Bloodborne för den delen, när man tar om att vilka är de absolut vackraste spelarna som har gjorts de, så att det mest detaljfyllda. Mm. Nej, det, det, det kan jag ju inte säga. Uh, jag, jag tycker att min pers högst personliga upplevelse är ju att de har gjort de, de fyller sin uppgift, de är, uh, miljöerna. miljöerna. Mm. Det är just Och, det där. Mm. Ja, när jag, tänkte, jag är ju inte kanske alla den spelet som stirrar mig blind på Ska säga om det går, om det kör i exakt 220 pixlar per sekund eller liksom var refresh rate den är. Mm. Liksom, jag spelar ju inte så mycket yeah. AAA-games heller, utan liksom mm. mitt mit pojsen är ju de flesta typ Blizzard-spel och liksom, kanske lite mer retro-spel. Men, yeah. men jag bara reagerar därför att det verkar vara en som så big deal av de här moderna spelen, liksom Sparkle, Sparkle, liksom vad de än mm. far. Men jag vet inte, det, till och med jag reagerade på att det kändes väldigt matt på något vis. Ja. Framförallt från, från de här karaktärerna kändes riktigt så här dåliga eller liksom ofärdiga. Okej. Okay. Um, ja. Vad gäller liksom så här stämning och, och som så här spelmekaniskt så jo, jag, jag antar att det där som den största glädjen och njutningen finns. Men men jag vet inte, det känns nog som att du ska göra det till ett andra arbete om du tänker bli en sån där procent typ som spelar det här spelet. Ja, ja, alltså visarligen, du kan ju nog sätta ner en hel del tid på det. Personligen också. Och inte jämförelse med många andra spel ska vi nu nämna. Ett som kan förkortas till tre bokstäver. Dubbla V, O, dubbla V till exempel. Ja, men... No, men grejen med det spela är ju att det tar ju nödvändigtvis slut. Att det finns ju inte en finit endboss och sen kommer en credits Och det känns ju mm. när den är en specifik endboss och end credits så är du färdig. Och att om någon ja. säger då att, men det du vill du spela plus? Uh... Så då känns, uh, ja. no not really no. För mm. det är ju som... Alltså det är ju bara padding. Nu säger man ju det i vad Just med det här som typ. Ska säga. Mythic Plus, Dungeons och sådär. Men det är ju en ja. valfri du kan göra för G. Inte påverkar mm. det storyn någonting. Det är ju bara om du vill hora mer ja. med G till din karaktär. Mm. Uh, och ja. att. Till exempel jag hatar spel som talas. Ska vi säga storyn gisslan. Du måste liksom typ. Du måste gå till den här brunnen. och Du måste hoppa upp och ner 120 gånger utan att fjärta. Få då får du en cutscene. Och Thanks. Att jag förstår om det är någon, mm. som någon liten extra grej. Eller om det yeah. är någon sån här grej som inte har någonting att göra med kanske huvudstår liksom att så där med jag typ att du vet att du måste i princip vara en robot som spelar perfekt. Eller du måste som typ grinda mm. i typ tusen timmar. Och sen blir du belönad yeah. med någon sån här typ. Lika liksom, thank you, the princess is safe now, goodbye. Mm för att ju ja. typ, barnen är crazy att, det, det känns som ju mindre belöning desto mer är folk villiga att på något ja. vis avsäga men, sig sitt liv ja. för att hitta den ja. men, men det där där ska jag ju med min upplevelse av de här, av de här spelarna mm. och ska jag för att vara elitist så ska jag ju säga att jag ju faktiskt spelar igenom från Demon's Souls genom Dark Souls-serien och Bloodborne och sen jag... jag ska göra ett ljud som symboliserar. vad jag tycker Ja, står mm. ja Det där det där gör han alltid då han uh, uttrycker sin största uppskattning för en annan människa. No. Att ni vet, kära lyssnare. Men, men alltså vad vad jag, jag, jag i Sverige. Ja, ja. Vad jag vill säga egentligen med det här så är att de, de här där spelserien är ju kanske inte typiskt japansk i den bemärkelsen. Att det Man finns inte så här extra, att det finns inte men det där liksom att du ska du måste gå och klicka 50 gånger på, det här, på den här saken. Och den där 50 första gången du klickar så, så kommer den då att säga någonting annat. Som. Som... Det är ju som sådär typ 90 CR Men jag menar med ja, liksom jo, typ jo, den här, jo, jo, den här jo, jo, storyn. För jo. det är ju som alla som säger ja. att Oh, the, the flabbergasted beast brawls in the darkness. Ha, mm. thank you. Att det är ju riktigt så här typ gammal Castlevania-grej. att Allting som karaktärer säger är ja. nonsens. Så antingen är det som så här dåligt mm. översatt dialog eller så är det liksom yeah. bara, en massa nonsens så att det ska sitta i ordning Men att eftersom man mm. själv kanske har läst några böcker och ändå spelar liksom så här, skulle vi ska säga gothic horror med liksom faktiskt en point yeah. eller liksom något så här medvärde. Mm. Det är mer som att, yeah. det, this is shit, this is just japanese shit. Som please makes sense. Alltså, för jag bara undrar hur bra det skulle vara om storyn make you. sense. Ja. Men, men, men nu bad du ju om att få liksom make sense av det du har bekantat dig med till exempel Bloodborne. Mm. Det är så. Uh, so, so det, och det är ju klart att det då är det ju ett spel som, där hela storyn handlar om det där liksom att det är saker som det mänskliga sinnet inte kan omfatta riktigt. Och, hela det där liksom, spelet när du går igenom den här så får du ju mer och mer kanske intryck och, och lite mer information via föremål via de här miljöerna, via dialog från npc som mm. sen kan visa att du kan koppla tillbaka till att ah, det var det här som den där karaktären menade och det betydde inte någonting för dig då, men nu i slutkedja av spelet så märker du att okej, okay. att man börjar se i de här vissa kopplingarna så att det, det, man kan ju inte be om att hej, men jag måste ju ha den här kunna ha den här liksom fullständiga klarheten, den här liksom 100% nej, nej, att men... det ska vara on top of it från första början. Nej, men att det är ju igen det här att Alltså jag förstår, det Behöver jag för allting klart för sig Det är ju delen av det mm. roliga Man nystar upp mysteriet ja. Och tar mer ja. detaljer Men det är en skillnad mot att alla liksom NPC man möter Så bara säger liksom mm. gibbering nonsense Eller att De säger kanske lite så här halvvaga grejer För det skulle så här mm. Om man säger att kanske varannan MPS man möter Så ändå har någon mm. sådana konkreta, Konkret att liksom, You should go visit the mayor eller liksom att yeah. så då känns det som att man får liksom lite klarhet för att ofta för det känns ju som de här spelarna att de en, du, du har en massa frihet och roam men egentligen så har du kanske mm. en eller två vägar som leder till samma ställe och sen så är det en massa fittor som springer där och om du missbedömer och lite vad hur, liksom hur, hur mycket reach den här fittan har så är det som ned. Ja. Att det finns ingen som säger mm. någonting åt dig det finns bara en massa, det finns som liksom tusen items som alla säger, liksom en massa creepy, liksom horrible eldritch shit, så då blir mm. det ju som, liksom, jag menar, det är just det där om jag ägde själv, och hade liksom ja. tiden att göra det så ska jag säkert spela igenom det det, det tror jag nog, för att just mm. den här utmaningen, det här oförlåtande tilltalar mig på samma sätt som det tilltalar mig på 90-talet med de här original Nintendo och Underlight like. ja men mm. jag menar, liksom, om jag vill ha gothic horror liksom, jag behöver jag spela Dark Souls Jag menar, jag kan bara poppa in ur yeah. min liksom, Super Nintendo Mini och liksom, spela Super Ghouls and Ghosts och att jag, jag får liksom, yeah. my ass hand till på första level och, och, mm. Så att, inte det är så Men liksom redan där har de en mer koherent story än den här har Och jag tror det är viktigt från början Att liksom, man har ändå något sorts direktiv Att man liksom, behöver det vara något så Det kan vara, men där uppe i den där borgen Där bor en fitta det var mycket mm. fittor nu igen. Men där uppe i början ja. så borde Ett könlöst neutrum. Ska du gå och sparka honom i det odefinierade Barbie-skrävet? Mm. Ja. För då vet man ah okej. Okay. Och då är allting som händer på vägen. Liksom kan man fundera på varför är han så ivrig Och vad har hänt? Och vad han gjort? Och sådär. Eller liksom mm. så kan du, om du du vakna upp. Ja typ Bloodborne då. Och liksom så att det är ja. något med blod och alla är blod, Och man vet inte som inte att mm. att alla är ju liksom typ så här zombies man faller dig och de du knackar på dörren att ja. alla med de zombies attackerar kommer du att bli du är en zombie attackerar att man som uh, och att du, och som jag förstod förstått som mm. blir väldigt alltså de förklarar vissa grejer där som kollar upp hit att är, what's the deal här. Ja. Och den största ja. konsensusen är att men inte vet vi kanske så här och mm. det är ju som att när jag, när jag spelar ett spel som det där, ja. om jag då inte mm. blir upp på för det första vem jag är, vad jag gör, mm. varför jag gjorde och vad det ledde till. Ja. Så då, är det som, då checkar jag en stor bock i min failruta. För det här är saker okay. som måste bli klara när man har spelat ett spel. Man mm. kan som Mellan de här så finns det så, så mycket rum för spekulation och detaljer. Mm. Yep. Men, men det är just det där. Man kan ju bara liksom skriva kryptisk shit och liksom tänka att uh, liksom titta vad häftigt och bra spel vi har. Det känns ju jättedumt mm. bara. Men samtidigt så har det där ju just uh, tagits väldigt tacksamt emot av som liksom, vad skrias fanbase. Mm. Och man tänker på alla dessa timtal och, och komet liksom med, med text som har, har skrivits om just de olika tolkningarna i den här, mm. i de, i de här berättelserna. Och, mm. och just den där, den där frågan om att, så att säga, du, du behöver inte alltid vara den där liksom den vernamed hero. Utan ja. som Dark Souls-spelarna och Demon Souls också, så antyder ju det att du är, du är en av otaliga. Det är mm. liksom det, det att man talar om alltid den här fina Harry Potter-grejen, jag kopplar den nu till Harry Potter för att de talar oh, där om the, the chosen one, som ja. du vet. Mm? Oh, horror! <laughs> ja, precis. Ja, en gång. Okej, en gång, okay, en, gång, en gång. Stop! <laughs> <laughs> mm. Okej, okay, det räcker. inte här mm. Du får göra det en gång till om du vill. Jag gör det nu, spara det. det. Okej, okay, jag ska. ska låta det. det marinera här. Mm. Ja, men, uh, men alltså just den här tanken på att du är från första början liksom, att du är speciell. Du är, mm. så att säga, du är, du är någonting mer mm. uh, utan, utan dig så, så, så vet man liksom, surely everything would fall apart. Mhm. Och, och jag tycker att Dark Souls-serien så har ju åtminstone kört ganska hårt på det här att enda orsaken att din karaktär kallas för the liksom chosen undead så är för att av liksom alla de otaliga undead odöda karaktär, liksom i, som har skapats mm. i den där världen så, så betyder det att liksom en av dem kan vara den som lyckas med det här det uppdrag som den har och Gud så och coolt hon, ja, och det, men mm. det är det, den där grejen som liksom att i princip inte det är alls sagt att det är just din karaktär nej. nej, men å andra sidan, hur är det annorlunda från till exempel Bob finns springer du hela runt där mm. är det chosen one, du är ju en av många filter som springer, är en av många könlösa neutrum mm. som springer runt hur är annan annorlunda från till exempel Vampire The Masquerade Bloodlines? Mm. Inte du du chose en? Ja, men, men, nu, nu, Nä, det, det stämmer. Det stämmer. Ja, och inte menar jag liksom att det här är den enda serien som skulle lyckas göra det här. Det, är det enda spelet som lyckas med det här. Nej, men jag tänker ta till exempel en annan uh, så annat online-spel mm -hmm. där du har till exempel Conan. Ja online-spel. Så där springer ju i princip alla omkring och är so, The Chosen Hero. Jo, men det är väl kanske har... taget att det är ganska dumt och onödigt <laughs> spel. Jo, alltså, jo men, men nu menar jag ju inte för att uh, jag, jag säger att det är många spel som också kör på det där liksom att du från första början är liksom The Chosen One. Och det blir ju förlånigt. För liksom där... inte kan ju inte kan ju men, alla vara the chosen one ja, ja, alltså jag förstår men, att, mm. men det är just det här problemet när man, för det är ju inte kanske första så här souls-like personer att tala med Och det blir liksom mm. den nivån av butthurt går som plötsligt så upp så markant därför att det är som att folk vill inte erkänna, I men det är ett ganska luddigt spel för att säga mm. det på, på ett snällt sätt uh, yeah. att, I mean, behöver man ju liksom ta liksom splurge the unforgiven eller liksom sh fuck, liksom shovelware the game för att, yeah. att, att liksom, för dig, de, det spärs med inga spär som är dåligt, de, men vi kan ju ändå vara överens med att det finns tusentals miljoner som gillar Dark Souls and the like så jag, yeah. ju, jag men alltså det är samma för att nu nämner du det namnet som inte får nämnas igen Harry Potter, det, jag förstår ju yeah. denna dag men vad är som så tilltalande då parentär som du inte är elva med Harry Potter. Mm. För det är ju liksom yeah. att. Det är ju, det är ju samma story om och om igen. Och liksom. Mm. Han vinner för att han är huvudkaraktären och han faller på The I Win Button. Och jag förstår liksom. Yeah. Jag menar. Det är ju kanske lite. Det är ju kanske lite presentation. Mot verklighet där. Och för att ja ja du är inte chosen man. För att det är så svårt. Det är så lätt att dö. Men du kommer ju inte att dö. Liksom att. Mm. finns det något schädar där du stänger av spela och sen så alltså kommer tillbaka by the way you won because you did the thing that no one thought of doing you turned the shit off utan det blir så som när du spelar död och dör och dör och så och svär. så här du kommer till slut yeah. bossen hackar honom 70 gånger i hans plats och sen så vinner du och sen får du yeah. en kredit så du där men du klarar speland odd but men då är det ju ditt chosen one så so, att liksom så att ja bara för att någon säger att you're not the chosen one betyder inte att du inte är the chosen one? Nej, nej, nej, alltså det, det är ju sant. Men jag tänker att i skillnad från det där att alla skulle på ett sätt hantera dig som att du är the chosen one. Mm, Nå, no, nu verkar ju folk reagera ganska with awe or fear när du kommer. Nu, uh, nu verkar ju folk väta vem du är nu nej, nah, alltså det, åtminstone i Bloodborne så reagerar ju de flesta med, med att säga, fråga i princip, liksom, att ah, du är inte härifrån okej, okay. är du säker på vad du håller på med här nu ja, Men jag får ju nog mer intryck av att det är du som är monster i skräckfilmen alltså visst, det, det stämmer och det, det är ju mycket som, som tyder på det i, i just det spelet att, det, att det här är de fräscha grejerna tycker jag det är ju det som ja. är roligt mm. på sätt Mm. Ja, alltså de definitivt. Och det, som, som du nämnde, så då, då vi har diskuterat det tidigare, så syns det att det är det kanske inte så många som funderar på det ur den mm. synvinkeln. Nej. Men å andra sidan, det är just det där att om du har ett spel som bara är roligt att spela. Nu ska jag ta ett ärge exempel. Men original Super Mario Bros. So, i en 8-bit. när vad står storyn där? Inte liksom, skärmen kommer på och sen så väljer mm. du om du vill spela en av två spel och sen springer du och plötsligt så mm. kommer det en massa rövhattar där och liksom hoppar mm. du inte över alla på dem, så biter någon och av dig så ja. du måste du ta det därifrån och sen och kärna kommer du till ett slott och så står det någon svamp där och säger att har du är inte är din prinsessa här ah, fuck you och sen så gör du det typ ja. några gånger till och så kommer du till en dinosaurus faktiskt en dinosaurus och sen är det världens minsta prinsessa där som säger att du, din quest är inte över, vill du göra en plus run och så gör du en plus run och så går du dit igen och säger ja, vad bra, du får väl ta mig på tissen och då hit the real ending och att, men inte, inte i mm. historien så avancerad där. Men who ja. cares? För spela så fucking roligt att spela. För det är så fucking bra ja. mekanik. Och det är så bra system och så vidare. Så inte lite ja. samma sak i Dark Souls. så vitt vem bryr sig. Att kanske det är så bra atmosfär. Mm. Och kanske det är så creepy att läsa. Att mm. Den här flaskan som är gjorda av Satan 2. Och liksom att oh it's a creepy flask. Kanske det räcker då. Mm. Kanske det är det alltså, Men problemet ja, är, ju, här, mm. att det är ju det här personliga aspektet. Okej, okay, yeah. I, I would shut up very very soon så får du säga någonting. Jag bara tänker så här, från den personliga aspekten för jag måste ju alltid gå från mig och känna spära. Så yeah. det, jag känner igen på något vis den missade potentialen. För jag tänkte att mm, uh, om du software då inte bara hade en massa tokiga gg som på något vis försöker kopiera den här Resident Evil-framgången bara att göra liksom då ett helt annat som så här interaktionssystem på sätt och vis. Så Uh, för, för jag menar, det finns mycket silen till i de här spelen. Om man tänker på liksom den här mm. alienness och, liksom mm. och den här oförklarligheten och den här skonlösa stämningen som råder. Uh, mm. Så på något vis, ju mindre du väter, desto mer alienärad blir du och ju mer du är desto mer vill du som sanningen på sätt och vis. Och sen sätter du på mm. det att interaktion och ett combat-system som är jätteinvolverande och svårt och så vidare. Så då mm. har du ju på något vis rent heroin i spelform och jag förstår det, men eftersom jag måste ha från en personlig aspekt som spelare, som en ja. mångårig spelare, så frågar jag att, ja men mm. tänk hur bra den ska vara varit med en lite mer koherent historia, eller ett narrativ som kanske var mer uppbyggt kring uh, saker som du kunde associera med eller relatera till, att det var inte alltid någon som lät mm. som de berättade vad du uh, fabler från länge sedan Ja. Mm. Men, men samtidigt så löper du ju risken att ju mer du, du liksom knyter liksom en en story som då, då, vad ska säga, förklarar sig själv. Mm -hmm. om, om vi tar det som så alltså en, en story som går, går specifika steg och som, som berättas liksom tydligt och och kanske helt så där uh, från punkt A till B till C och så vidare. Så där, där finns ju också risken att liksom människor kan uppleva det som mera på något sätt falla platt. För att man vill ju gärna fylla i, i de här alla glappena. Mm. Det, det är ju någonting man hemskt gärna gör. Det är ju någonting som vi har pratat om. Man gör ju också rent av när man äh, sitter i, sitter i mörkret ensam. Så börjar man ju se saker i mörkret. Mm. För att man vill ju placera in saker, man vill fundera att, uh, att va, vad är det monne som är där bakom. Och nu har man ju funderat kanske redan i tidiga spel, som liksom att, uh, att jag undrar vad, vad den där tanken bakom det där är. Mm. Saker som inte alls liksom har förklarats i det där spelet, det bara är där i Men... spelets miljö. Och, mm. och det är ju kanske en av de sakerna som också medför det här, det man kommer ihåg säger Ja. Men, men det är ju liksom, det är till exempel Maximus One Som skickliga skräckfilmsmakare Såhär Priblimhaus Och sådär mm. liksom, Och Maximen är ungefär Ju mindre du ser av monstret I en skräckfilm Nästan ja. mm. skrämmande är det För att den egna fantasin tar över Och, och det kommer att vara mm. mer kraftfullt Och mer uh, liksom, En större inverkan än någonting Någon så här CGI ja. eller horrorshit du kan kasta in i ansiktet på dem. Mm. Jag tror vad gäller spel och folk som gillar sådana här spel så finns det två typer av spelare. Att mm -hmm. Det finns och det är i princip så att någon säger åt dig att farhet hit och döda 1080 åttio Ja. Och av de och så finns det ena spelare som säger okej okay. och så får de chop chop chop chop Och så säger de vad som händer sen. Och så finns det de späna som jag tror verkar vara nymarkant underkant. Jag antar jag gärna och så frågar som frågar varför det? Mm, precis. Att, och jag menar, den första aspekten tycker jag beskriver typ hela den här souls like spel -kretsen. Den andra tydligen väldigt minsta kanske jag är den enda personen som är den. Så, ja, de representerar väl då typ mm. alla andra. För att det känns yeah. som att um, att jag vet, jag vet att jag spelar ett spel men jag spelar mm. på sätt och vis en roll och att ja. jag, jag tycker vi något tjäder så blir det som förändring med att eftersom det här är ju inte en film så jag kan ju bara mm -hmm. tilta huvudet åt att flyga och säga Hah! för att karaktärerna är så dumma för att det är jag som är karaktären jag vill inte vara dum ja. så jag menar om det går en helt uppenbar väg dit, ditåt jag kan inte hoppa ner eller upp eller eller gå bakåt okej okay, då går jag väl framåt då men om jag inte mm -hmm. vet varför jag är här eller varför jag går dit eller liksom varför de yeah. här liksom könlösa neutrummen anfaller mig så yeah. då blir jag nog och känner, nej, Men varför gör jag ens det här jag kan lika bra säga, nej handkontrollen, fuck ju så då yeah. blir ju som det enda men, men, som men, för mig framåt så blir ju då yeah. är det roligt att göra det här yeah. och att yeah. jag, och eller, eller är det det att du söker skulle inte på ett sätt liksom vilja söka svarer då Ja men det alltså, just det... du, för, för, för att du är frågan att varför anfaller de här mig. Och så att jag, inte kan du bara bli där i princip alltså om man nu tänker att man spelar den här rollen som mm. den här individen. Ja. Så inte kan man ju bli där och sitta i princip, nej jag tänker, jag tänker nu sitta här liksom bland, bland de här dessa varulvar och, och halvzombifierade by eller stadsbor som närmar sig med sina högafflar. Och, och, och facklor mm. för, ja. att, för, liksom att jag, för att jag vet inte varför jag gör det här jag vet inte varför jag liksom slåss för att överleva jo, jo, men det är ju att, att jag vet att det är ett ja. spel och jag vet att, för det här är den sämsta ja. typen av spel för någon har satt en, en massa duds framför dig och att om du tackar ja. när dem så kommer du inte vidare att det är ja. ju exakt samma koncept som det var på, på 80-90-talet så att inte det mm. är på, något vis, på sätt att visa ingenting nytt under solen men... Men, nej, och, men det, och det, det här så är, så är det. ju grunden för all survival horror i princip att du, du placerar sin situation och först så vet du inte riktigt att varför du är där du vet inte vad som händer men det, det enda det du är vet är att jag så. måste försöka överleva och jag måste försöka ta mig, ta mig framåt jag måste försöka få det här varför är den här uh, det här liksom familjeherrgården uh, familjens herrgård varför är den hemsökt mm. varför, varför måste jag Liksom, och inte vet man varför man plötsligt kan, kan använda sig av förmågor som ligger bortom ens förståelse. Men man känner sig liksom driven att jag måste få ett svar på det här. Jo, och, men alltså, det där, just det där, ja. alltså, för, för grejerna, jag skitar i hur mycket det spökar på och liksom nöjer lyxbåten, snöripan. För att jag, jag kan springa runt och, och liksom döda zombietattar och där är liksom timmar i sträck så blod är liksom strittas hårt att det bygger en ny båt av blod. Men om jag är liksom färdig med det och kommer till slut som ett enda storblodigt blodigt som bara skriker och så dör det under ja. jättesvårt orkester, musikspelar och liksom allting. Och sen får jag ett superhäftigt smycke som det står Satan vad är det? Så Så ja, det är ju som medvärdat upplevelsen för mig. Det är ju som att, så det enda som avgör det här är att jag tycker det var roligt att göra det här. Mm -hmm. i så fall, så yeah. okej, okay, fine då har det en sån värdering, men för mig är det som att, mm. men varför är jag här, vem är de här, varför gör jag det här, varför går jag bara bort, mm -hmm. finns det något annat sätt äh. och om man sätt yeah. är det som att, nej, du har bara den här tomma kajen det finns synliga vägar hit och dit och dit så det är bara där och där står mm. alla med höga från från samma MPS som ser exakt likadan ut, för det är 2018 och yeah. ingen kan ha tidliga resurser att animera så då blir det som att, yeah. fine All do it, för jag spelar ett spel. Men den här immersionen mm. är ju liksom noll. Det är ju bara, nu är jag en... Oj vad det... Ska se, Så jag med ordet fitta. Um, nu är jag en balvanta. som ska dö någon balvanta, för balvantarna står i mm. vägen för någon balvanta som jag måste ha för att balvanta balvanten med balvantana. Så det är riktigt där mm. man spelar som liksom är trotsiga som fine. Men att mm. I don't see the point. Och att nu, nu, liksom, nu låter det väldigt harsh. Och liksom det, jag förenklar ju. Eller simplifierar liksom hela den här. Ska vi säga dark souls. Och de relaterade spärren här hel del. Men det finns något sanning i det jag säger. För jag, jag märker att jag går mer igång. på Som så här narrativdrivna drivna historier. Men här ja. är det ju mer action Och det kan du inte argumentera emot. Nej, alltså, jag, men jag tycker ju gärna att, den, så att säga, den berättar ju inte sin berättelse på exakt samma sätt som andra spel. Ja, jag upplever gärna att jag ser att det finns en, en, en berättelse, men den, den liksom, det är inte en som berättas sådär så som man kanske i första hand förväntar sig via antingen cutscenes eller med långa liksom, dialogträd som du går igenom där du förklaras specifikt åt dig, vad som har hänt vad det är som händer nu vart du är på väg utan ja. det är någonting som du, du ser du, du plockar upp no, just som du nämnde, du plockar upp föremål där det beskrivs saker mm. du plockar upp vad heter det som läser igenom liksom anteckningar som andra karaktärer har gjort ja. via det här och du ser på miljön, du får en bild av att okej, okay, här här ha, det här är ett, ett universitet, en mm. universitetsbyggnad. Mm. Okay? Den ser ut att ha varit övergiven i flera år. Mm. Okay? Uh, de mesta av ställena ser ut att vara igenbommade. Men mm. det intressanta är att de är inte bara är igenbommade från utsidan, de är också igenbommade från insidan. Mm. Och, och så vidare Allt det här är ju sånt som väcker, väcker ju liksom, eller skapar ge det intryck. Mm. Det skulle ja. försöka berätta lägga fram ett potentiellt scenario. Ja. Sen kanske du läser, läser karaktärens anteckningar om du hittar på ett lik mm -hmm. inne i, i, i det här stället. Och där, där får du höra om att det, det har funnits en konflikt mellan två ledande äh, profiler vid den här instansen, vid det här universitetet. Mm. Bara på den ena annan så att man ska, börja, man ska följa detsamma är samma liksom, studiemetoder som hittills har använts medan den andra anser att nej att det är dags att pröva en radikal ny metod mm. och de här två separerar för att de, de, de, kan, inte, de kan inte komma överens och, och sedan så hittar du kanske på annat ställe i en föremål som man tyder på att, okay, att det, det ledde sen så långt att det, det faktiskt börjar ett politiskt och i sista hand liksom också ett fysiskt krig mm. mellan de här två faktionerna. Mm. Som ledde till att det här... Samma som åbo Ja, precis. Alltså, det var ju just det jag försökte förklara. Här. Ja, så hela det här parallella ja. till åbo Jag visste ja. Väldigt långt. Ja, är... Väldigt långt. Och det är massa som springer runt där och glider runt i sina sandalar ja. och doktorerar ja. för dagarna. Um, ja. no, no, men... Alltså... Jag vet inte att jag tror att det är just det där jag, jag, jag kommenterar jag skulle vilja ha haft med men att, grejen att jag, jag har aldrig sagt att det här är dåliga spel. En värdering Nej. som jag tycker spelare ofta gör är för att de gillar ett spel själv och att all kritik mm. eller all frågeställning som är lite det negativa hållet så anses som en attack som som och det är en personlig attack och det är en personlig attack So, fuck you ja. Nicolai, du har dina jävla ja. preferenser mm. och det är liksom smäl i sängen, what the fuck men men det är just det är inte det det är just det, det det. Det, just det. Det, det här klassiska som jag säger med många filmer och liksom många andra spel idag att det liksom kanske på något vis löser det potentialen att liksom att, ja men tänk om Uh, och mm. jag vet att, då skulle de säga, men det är bara din personliga överdäring att, som du sa, att kanske de berättade på ett annorlunda sätt än som är standard mm. och som du har gjort tidigare. Ja, jag mm. förstår det. Men, men, jag tycker bara liksom, det bästa som jag tycker när man spelar ett spel, eh, om man så något vi ska nå den här immersion tröskeln mm. det vill säga att, ja, inte går det någonstans till det skälet att jag känner att jag är inte är liksom en fät löser som står och spelar ett spel. Utan ja, Det finns nog där. Men att jag är som så involverad i spelet och handlingen att karaktärernas, mm. karaktärens vilja eller drivkraft blir liksom min egen. Om du förstår vad jag menar. Mm. Att det inte att karaktären vill rädda sin flickvän eller att karaktären vill hitta svaret på varför han blev mödd. Eller att karaktären vill mm. nödvändigtvis komma till den här portalen uppe på slottets krön. Utan jag vill det. Mm. Och den, den stod grej. Uh, mm. I de här souls like spelen tycker jag att det finns det. Utan det är basic att säga att här har du ett svärd, här har du en massa pff, something or others. Så att vad säger de om du skulle, I don't know, klubba då? ur dem? Okej, inte har jag bättre att göra i 22 timmar. Och så gör du det sen så står det väl någon i slutet och gör dig en kats då. Ja. Men ja, vad kul. jätte uh, För, för mm. Men om man ska jämföra med ett spel som har liksom lite den här uncanny-aspekten. Där du inte nödvändigtvis förklarar så mycket men där du brär på bit för bit men allting inte är ja. fullständigt klar. Så här. Men till exempel Shadow of the Colossus. Ja. Mycket bra mm. spel att jag vet att de inte alls nära varandra liksom vad de gör för spelupplevelser liksom så här men jag bara så mm. att det är ett väldigt bra spel där man kan göra väldigt mycket med väldigt lite ja och det är ett spel som är nästan helt, skulle säga action -drivet. att det är liksom mm. att ja, men karaktären har en klar motivation ja. jag, jag tror att det som saknas i de här spelarna liksom, ja men för, för jag hatar på något vis den här du vaknar upp på det här minnesförlust liksom, det mm. fuck that shit att mm, men, det, är, jag... det är ju en så urgammal sån här eventyrspel ja, ja, men, men det är riktigt riktigt där movie of the week grej, att liksom mm. att man har minnesförlust att, men fuck you att yep. det, det, det är liksom det, den här det som vis, den här pedestalen av att ja, nu var det någon skribent som inte orka. Mm. Så det finns ju ja. aspekter men då kan spelare sätta in vad han vill av sig själv i karaktären. Mm. Vem är ja. han? Vem är du? Vem är jag? Levande Charada. Men, Bella, men, Bella Swan. <laughs> Nå no, ja. So, ja. Ja, no. så har liksom, konstant affas sig. Men... Alltså, det är just det där att liksom, show, don't tell. Eller in this case, mm. tell and show. att Det är som... Jag tycker att moderna spelmackar är så lata. Att då, jag menar, alla de här spaltmätarna, text och stämning, text och shit. Mm. Men, de, men de har som ja. inte den här kohärenta, förenande grejen. Och sen så står det någon då och dillar om liksom, någon sån där cyklisk grej som kommer om och igen. Och man är som, aha, okej, okay, fine. Det är liksom ja. det tusende dagen och det tusende året av det tusende millennia som kommer in och bara är inte chosen van för vi är för är det. bara en random typ men ändå chosen för du måste vara chosen. Den nativen går ingenstans mm. som inte är du som klarar av att spela just du. för man byter mm. du karaktär när du dör heller, det är ju något samma fäget, bara liksom mm. med hollow och shit. Så ja. att det är som det är bullshit, det är liksom exakt som alla andra spel, bara att ingen orkar skriva ja. en riktig historie. Mm. jag tycker igen alltså igen min högst personliga åsikt men jag kan inte riktigt jag kan inte riktigt hålla med om det där liksom att jag skulle se det, se det ur, i, ur den där synvinkeln men igen liksom jag jag uppskattar ju det här spela. jag spelar, jag gillar dem liksom och jag tycker också jag, jag uppskattar den här storymässiga sidan i det den, ja. jag tycker att den är precis liksom up my alley vad gäller vad gäller också det här upplägget ja. alltså att, det, att det är sådär det är många saker som sker som är i princip oförklarliga mm. Mm. För, att, ja. för att jag tycker om den där saken att liksom fylla det i det, är det här är ingen nyhet att du inte är någon av att älsa eller skirva nej, precis mm. varför, varför ska, någonting, det make sense? Ja. Varför ska mm. någonting make a sense varför ska någonting make sense nej men ja. men som som jag sa liksom att det finns mm. inte egentligen någon värdering på liksom säga kvaliteten av spela um, ja. eller det finns det finns så här säga jag har liksom så här frågor och liksom förnäringar gällande vissa aspekter av spela just att mm. jag tycker att grafiken var konstig, är gärna lite på att det var typ mm. samma två tre empsa som man mött om, om igen ibland i klungor. Och så exakt likadana ut med att, really. Ja. really? Um, ja. Och sen just det här liksom, narrativet som jag tycker var som så fragment fragmenterat att, att ja. vad är man skulle måste, liksom vara som sin sjuk för att liksom, faktiskt ha mm. någon sens. I det. Så det är ju egentligen ja. bara en massa små stämningstexter här och där som bygger till en atmosfär. Men för att ta en som skulle säga personlig analogi, det är ju skillnaden på något vis mellan att gå på ett live och gå på ett stämningslive. Att ett live har mm. just med en här konkret historia du där du fyller en funktion. Ett stämningslive i ja. princip att det finns en anda och en atmosfär och du kommer dit. Om du gör någonting då så är det helt valfritt. Men mm. uh, nu vet jag vet ju definitivt i vilket läge jag faller. Skulle jag kunna tänka mig eller vill mm. spela igenom något av de här spelen? Sure. Men här kommer vi ju in på den här aspekten som tror jag separerar de flesta spelarna, i om de tycker om eller hatar den här typen av spel. Och det är ju svårighetsgraden. Mm. Eller rättare sagt svårighetskurvan mm. kanske. Ja, ja, det är det. Mm. Det, det, det, jag tror det är det ju att, definitivt. För, äh, jag tror liksom den här äh, Salt and Sanctuary så vi spelar ja. lite. Aha. Ja, som, som man ju kan säga att det är ju säga riktigt riktigt nära att vara en, en total rip-off av, av Dark Souls så nära som på namnet. Och, no, men... och, och det är i 2D. Ja, när jag tänkte, no, men det är ju i princip Dark Souls 2 där. Ja, ja. Mm. Ja, no, men jag minns att jag sprang runt där några gånger och sen kom jag typ till första bossen som typ dödade mig ja. typ 20 gånger och sen dödade honom. Ja. Det är en klass som var helt värdelös. Uh, men men att, var det roligt? Ja um, Var det frustrerande? Jo dess, Definitivt mm. Och jag vet att det är liksom den här get good Aspekten Och vilket mm. spelar det inte sant i Men jag tror att jag reagerar på det här med här nu som dött 20 gånger På första bossen yeah. Det känns ju kanske en aning Overtuned Inte ska jag säga att liksom Spelar på det viset var svårt men menar det finns ju mm. som en annan aspekt Av de här spärran och det är just det här Att du springa på någon plattformbana då, Och sen Plötsligt mm. från ingenstans så kommer det Spikfälla som och du har, Det finns ingen chans Att om du inte har sprungit I den här banan för Att du ska veta att den är där och hur ragg är på det så ja. då, blir det liksom, då går det, från det som en utmaning till att det är liksom någon sån här minnesspel. Att du måste bara spela så många mm. gånger tills du vet var allting finns. Ja, ju att du har ingen chans att komma igenom det utan att, utan att ha dött den där ena gången. Mm. Och det är ju mm. som, och samma sak och att, liksom att det finns så här spel att du plötsligt bara tar marken slut. Så då ja. måste du måste göra någon sån här crazy leap of faith. Om ja, perfekt, där, så landar där, där, där du. ibland har vi där ibland har vi Kingsfield-serien. Okej, okay. men mm. ännu bättre. Men mm. det, det är som att det, alltså, det är bara dålig speldesign. För jag tycker ja. som att ett bra spel så har en, en bra design så att utmaningen är att ja. du ser exakt vad du behöver göra men det är svårt att göra det. Men så här att du måste bara chansa hela tiden och säga nu men maybe ah oh, dead okay fine ja jag förstår det som att, mm. nu är det väl okej okay om det finns kanske ett eller två sådana här ställen, så kan man bara, ah fuck you, för att det kanske passar passande, mm. det är du som är sån där eller någonting, men om det är som liksom mm. hela tiden, så då blir det som att, right och att jag vet att det kom någon sån här ny våg av ju som alla de här typ roguelikes och sådär. Att mm. äh, roguelikes i sin utformning är ju att det minsta misstag kan kosta dig hela spelet och du måste faktiskt börja om hela skiten. Men, ja, och ibland så är det ju också randomiserat det där hur hur ser ut. att det Ja, precis. Ja. Uh, mm. Mm. Ja, men till exempel ett jättebra exempel på det här för att jag Blizzard igen, så att, Hearthstone, så nu, ja. nyligen med sin senaste expansion där här um, Kobolds and Catacombs eller vad heter, den här and kobolds, I don't know, någonting med Catacombs mm -hmm. så har de ja. uh, gjort um, att dungeon runs och det är som helt separat från andra spel det är bara någonting liksom får Gits and mm -hmm. och du springer mm -hmm. i princip så här dungeons, men du kan göra det med vilka smuts av klasserna och så får du börjar du med med som 10 standardkort och sen varenda gång du besegrar mm. en boss så får du välja en skatt och sen som varierar då i styrka och sen får du välja några kort ja. så du får precis bygga ett nytt däck och så går bossarna på, bossarna blir svårare och svårare och varierar hela tiden det kanske finns 40 ja. plus olika bossar och ja, ska du göra det med alla klasser jag nog gjorde det med alla klasser men det tog nog en bra stund Uh, ja. och det är väldigt frustrerande ibland handlar det bara om tur med vilka kod du får och vilka bossar du hamnar mm. från det är väldigt, väldigt ja. svårt men till sist så kommer det ju nog någon slags skill cap spela shamen. <laughs> men, ja. um, men det, det är som det är ändå som bra design för det är ganska roligt att ja. den här variationen gör att det finns jättemånga olika taktiker. Men i många av de här spelarna mm. finns. Det finns exakt två taktiker. Det finns rätt taktik och så finns det alla andra. Att ja. det, som, det som om man går tillbaka till Solten Sanctuary, att 20 mm. som try på första bossen. Det är ja. allt för mycket. Att jag förstår mig som kom dit med låg eller någonting, eller att du, han har typ mm. två mus som sådär. Kanske inte instämde, men kanske det tar halva ditt liv eller någonting. Ja. Jag menar, första bossen i vilket spel som helst, borde man typ kunna spöja bara genom att springa fram till honom och typ hacka på honom så mycket mm. man bara kan. Ja, men men ser du, där kommer du egentligen till Souls-like-spelarna mm. som kastar ut det här. Den här, den här tanken på att Första bossen ska vara liksom en någonting lätt. Mm. Ta nu, alltså ta nu bara Demon's Souls som exempel. Mm. Du, du kommer in till rummet och du ser ett monster komma emot dig. Kan du besegra det? Ja, men det, högst antagligen det första du gör är att du panikerar och du blir får panik. Ja, precis, tack. Du, du får panik och du blir tillplattad av en jättestor klubba. Mm. Och, och sen börjar spela. Ja, men jag spelar ju mot någon sån där typ storknäckt, typ. Minns uh, jag. Ja. Ja, det... något så kallades för The Sudden Knight. Var det man sa. Uh, nej, alltså det var ju något så... ja du tänkte det där, det var alltså Dark Souls 3. Ja, det var tror jag. Ja, men jag ja, sprang dit och jag försökt väl typ kanske fem gånger spö honom. Ja. Mm, Men yeah. han var så jävla kant Och jag, hade, jag känner att ingen Är inte bra på det där spelet Det skrävs nog säkert mm. några timmar Plus, Jag hatar Jag hatar Att de har satt liksom mm. attackknapparna På de här shoulder buttons Alltså what the yeah. fuck liksom, Vem vitt det, det, det här är någonsin Som jag hatar När, som spelutvecklare gör. Liksom, när någon redan har perfekt där är en grej och det är alltid så mm. att liksom om du har liksom attack och hopp på de här fans vanliga knapparna. Yeah. Don't mess with that. Shoulder-knapparna yeah. är för saker du använder sällan. Inte för din fucking main attack och liksom fucking defense och shit. What the fuck. Jävla koncentrationsnägar Hitlers. Att... Ja, men men säg, det, säg det åt alla liksom first person shooter-spel som ju använder de är shoulder-knapparna som uh, dina, att sikta och att ha fyra vapen. Men det är lite annan sak, därför att där krävs det precisiongrej. Men att liksom, i det här ja. spelet så handlar det ju om att mash. Du måste ju ja, mash. Ja, alltså, du, du, nej, för du har ju den här, du har ju samtidigt den här stamina management som ju kommer in där. Mm. Inte kan du ju, om, du, om du bara liksom mash så sen. Och så kommer du ju till det skedet att okej, okay, nu kan du inte slå mer för att din stamina är slut. Ja, men, Då borde en, du ta dig ja, undan. Men, En undan. Ah, ja, fienden slår dig, men du kan inte rulla undan för att du behöver stamina för att rulla. Ja, men, okay, Och det var know, den stamina du liksom, all med. Alla de här jävla liksom, hacka en från liksom från typ när de perfekta är liksom, de här fyrknappskontrollen på Super Nintendo-äran ja. fram till typ, den moderna speläran. Mm. Liksom, liksom den här höjden av all kontrolstömskans över God of War kontrollsystemet. Ja. Om någon mm. spelmaker där ute har funnits hur ska jag kontrollera min shatans karaktär? Kanske ska binda allt i höga pilen. Så liksom, nej, nej, gör som God of War. Just rip off God of War. Gör God of War. There you go. Att det är liksom mm. det är just det där. Om jag håller i handkontrollen ja. och den typ första halvtimmen av spel det är inte liksom intuitivt hur jag ska kontrollera basfunktionen av min karaktär och du talar med ett sådant här Säpe-spel yeah. som typ The Witcher eller någonting. Där du har liksom en knapp för att typ vicka på tårna eller någonting. Mm. Varenda jävla yeah. keybound 70 gånger. Så liksom, mm. är det ett dåligt spel? Är det ett dåligt design? Att liksom, jag menar, det är just det där, Om man dessutom har ett sånt här spel som typ The Dark Souls. Där det kräver att du ska mm. faktiskt reagera snabbt. Och du ska faktiskt såhär, yeah. avväga vad du ska göra. Och du hela tiden en konstant kämpa med liksom muskelminne därför att det är så satans dumt att du måste börja sträcka yeah. efter shoulderbuttels för att <skratt> sträcka dig efter yeah. din jävla fucking säpe, yxad eller någonting mm. så att, alltså, men, alltså, äh, alltså, det är som att jag orkar inte, det är ju bara fucking dumt och att, yeah. men jag försöker på den där jävla horan då liksom säkert 5-6 typ gånger äh, mm. liksom jag yeah. fick någon efter då har man kanske 30% HP eller någonting så äh, you know, fuck yeah. this för att mm. som att han hade sådana han hade såna attacker som jag tror typ att kanske är det en mid så liksom, spelboss skulle haft yeah. ja säger, men what's the point för att liksom om, om alla liksom, bossar är så här mm. vi tror att bossarna senare blir mycket lättare heller så det betyder att det finns ju ingen kurva och kurvan är jätteviktig därför att det ger dig liksom en känsla av att du faktiskt växer, att din spelfärdighet växer, ja. att din karaktärstyrka växer. Mm. Du får ofta mer som ja. så här förmågor eller liksom kraft eller ja. utrustning sen så du kan göra ja. mer Din taktik, liksom mängden taktiker du kan ta som växer. Ja. Ja. ju liksom, första bossen liksom ribballarna av dig liksom. Jag spelar ju typ på Normal, I don't know. så no, a... no, det, det finns bara en, en mode i det här spelet. Okej, okay, fine. No, men, för jag, jag valde i alla fall ingen svårhetsgrad. Så att mm. det, det, det är liksom, jag menar, det, det är som. F, f, ja, alltså jag spelade så många spel ändå Så att liksom alla de här crowds mm. av monsters Så var inte särskilt svårt Det var som svårt om det Plötsligt från ingenstans smög någon som man absolut inte visste vad det är För, parentäs, för att kan inte inte spela mm. spelet spel tusen gånger Och det var som att I ryggen och så alltså, oh, Men, no, no. Yeah. men mm. annars det kunde ju fast vara tio jävla liksom, Tatta zombier där Och man dödade dem lätta för att det mm. var väldigt uppenbart Hur ska du ta ner dem på bästa sätt Men det är ju som mm. jobb när det kommer någon boss och liksom det är som säger, ah, men du måste väl springa och dö på honom typ 30 gånger innan du säger att var, det, var tar han en paus och då var det säkert och hacka honom lite. Yeah. Men det är ju inte bra spel, design. det är ju bara liksom som att, no, man vill, vill du ha en svår boss? Här har du en svår boss. Tries, 1000 tusen yeah. 1000 tries. Du måste yeah. ha liksom 50 gånger i rad yeah. så dödar du honom. Yeah. Men, men, om, men ja. om det är målet om det är målet att skapa en sån boss mm. så, så då, är det, då gör ju den där liksom designen just det som den gör sig ut för att uppnå. Mm. Så då, då skulle man ju säga att i den, i den specifika kontexten så är det en väl designad boss för att den, den stöder just det som de då försöker uppnå. Ja, men de försöker uppnå men de här spelen verkar ju vara frustration. Att, ja, frustration är ju nog en stor del av, av den upplevelsen. Men samtidigt så är ju också den här att när du sen märker att hej, för din färdighet ökar ju i det att du du, liksom, du märker att du kommer närmare det här målet att liksom, besegra dem. Och det finns vissa saker som när du kommer till den femte bossen så gör du saker, du har förmågor, du har, du har färdigheter som som du absolut inte hade då du spelar mot den där första bossen. Utan det är ju liksom, där, där blir ju din, din liksom utveckling. Jo. Att, att där på det sättet så innehåller det ju just de sakerna som du, som du nämnde. Att Som, ja, som där på ja, den karaktärsprogressionen. Men vi kan säga så här. Att liksom, nu mm. är, ja, det är väldigt sällan som till exempel den sista bossen är att den svåraste bossen. Och ja. ofta mm. näst sista bossen brukar alltid per design vara den svåraste. Mm. Ja, ja. ja. Uh, för det bara är bara så jag vet inte varför det är så. För, mm. Kanske för att sista bossen ofta ska vara väldigt cinematisk eller väldigt dramatisk och det tar över handen då ja. för spelmekaniken. Mm. Men, ja. men okej. Okay. Kan, du, kan du säga liksom att uh, du det fanns bossar som när du, du spelade det här spelet. A tar något spelare igenom. Att till ja. exempel mm. jag skulle säga att. att kan du säga att typ tredje bossen tog med försök eller var en andra bossen att fjärde bossen konsektivt var svårare än tredje och så vidare? Eller berodde bara från boss till boss? Det var, det var nog... Ja, något som beror på för att vissa av dem så hade ju helt olika taktiker som du gjorde förrän du lärde dig att ha den där specifika taktiken som, som funkar bäst liksom, mm. för dig. Så, så kan det ju hända att du har, du har gått igenom några eller ett antal gånger ja. men, men alltså jag skulle säga att jag tyckte på ett sätt att de blev liksom ganska konsekvent lite lättare mm. i här bossarna, om vi tar till exempel Bloodborne mm. med undantag för bossarna i den här så kallade DLC-delen alltså The Old Hunters mm. som ju egentligen sopagolvet med mig totalt mm. uh, och, men annars så tycker jag att med, med un... så sen liksom fram till den näst sista bossen som var rätt så svår mm. just som, som du nämnde den näst sista bossen oftast svårare än den Nej. sista no, men rakt där så ja. har du dåligt spel design. hur så? för att liksom igen den här kurvan att liksom, mm. om du har ett bra spel, så borde ja. du som ett förutsätta spelarens, ska vi säga, relativa level, eller power level, eller liksom equipment, ja. eller powers, eller whatever the fuck. Ja. Um, och då borde du ha liksom satt en utmaning där som borde testa det här, så att det borde, det borde ja. vara svårare än den förra. Det borde mm. vara mer utmanande fast du har all det här, alla de här grejerna. Um, att, så att om man ser på kurvan så borde den egentligen gå mm. ganska stadigt uppåt hela tiden till slutet. För då känner du den största triumfen hela tiden. Därför att yeah. så att det, kan, det kan hända att antalet försök per boss är ungefär mm. samma. Yeah. Men, men om man sätter de här bossarna sida vid sida så ska man ändå säga mm. att andra piece of cake jämfört med till exempel femte eller någonting. Yeah. Uh, mm. Så att men att med sån här design så blir det ju bara, det är ju som bara, ja men okej, okay. visst kommer det vara till personlig preferens att om det mm. är en sån här Twitch-gamer så kanske du är bra på det här rejella snabbt skuttat sidan eller någonting och är du mm. liksom, har du hittat en viss spärknäck så kanske det finns vissa bossar som du bara kan cheese lite och springa och haka mm. dem i ryggen och någonting. Eller är det mm. jättebra att sikta då kanske någonting annat så. Men, ja. men Jag menar det får ju inte, det får inte Trivialisera den här kurvan För om du gör det så då blir det jobbigt För det finns väl, jag spelar mycket spel Framförallt fantasy spel brukar göra det här Och ingenting mer än så här fantasy RPG För det finns mm. det där att i något skäde Så du kan göra två saker Du kan någonting ha här riktigt dåligt designat spel Och någonstans typ efter mitten av Spelet så blir plötsligt Spelet pissenkelt det blir så enkelt att det mm. nästan känns som onödigt att spela vidare. därför att typ yeah. allting dör typ instantly när du kommer och bara steamrolla det. Mm. För att någon yeah. spelutvecklar bara i ut att oj shit, den här förmågan som vi satt in så bara liksom mm. ownar allting och ger full health och manna eller whatever hela tiden. Yeah. Så det kanske inte var så bra i det, lol. Den mm. andra är liksom att om det finns möjligheter att du powergrindar någonting, typ hälsa eller mm -hmm. spells eller arrows eller mm -hmm. någonting så, så kan du typ yeah. trivialisera vissa bossfights eller vissa encounters eller shit. Yeah. Så, eller det klassiska liksom här kommer en boss eller någon mellan boss. Oh, no, men, den fastnar här i väggen och i dörröppningen så nu står du och hackar den. No problem. Så det är som det dålig design. Uh, vana spelare så kommer alltid att försöka Äh, dra nytta av sånt här till sin fördel. För att mm. det, liksom, det finns ingen spärr som skulle spela spel som till exempel Sänner och Bloodborne. Då skulle jag ja, att yeah. jag, jag kan springa här och ta en jättesvår fight där jag alldeles säkert dör och förlora en massa guld och expert och shit. Eller mm. så kan jag stå på den här balkongen och långsamt släppa sten i huvudet på hunden här där den dör efter typ 300 hits så att alla kommer att mm. göra det sen och gör det. fast det är liksom jättefakt och jättedumt och jättesäpe yeah. så kommer man ändå alla att göra och det är dålig design mm. ja men inte, inte har du ju en chans till exempel, alltså, om vi tar till exempel Bloodborne att, att liksom det där visst, de har ju det finns ju vissa begränsningar som liksom spelets uh, liksom AI lägger Artificial på det här Ja, med, med liksom pathfinding path till exempel i, ja. i, den där, och i i hur de här npc rör sig att, mm. att där, där visst, det finns begränsningar som man kan försöka utnyttja mm. men, men, men jag tänker att jag att exempel med bossar att inte åtminstone jag har inte nu, du talar ju säkert att jag är inte är en tillräckligt bra spelare för jag har kanske inte hitta alla sätt att då kunna cheese Mm. specifika bossar mm. att nu att är det ju klart man kan ju sitta där och försöka liksom locka till sig en attack en viss specifik attack för att du känner till att ett hudant, en, en hudant en hurdan paus den här karaktären måste ha efter mm. den attacken och du vet att då får du in ett slag, men att då är det ju ändå att du utsätter det ju för en viss risk mm. där för mm. att du kan ju inte garantera att den kommer att använda den där den där en och samma attacken, om du alltid befinner dig på samma avstånd. Där var det ju en aspekt som jag minns det spel, att spelar just Sanctuary kom till som typ andra ja. bossen, i första bossen, så var det ju som mm. det här att då, pacingen i det spelet var ju precis som just i Bloodborne och i Demon's Souls mm. så var ju, det gick egentligen från att vara actionorienterat och liksom snabbt och intensivt det var väldigt så mm. långsamt och avvaktande och bara boring uh, därför att mm -hmm. liksom jag, tycker, jag tänker rent på God of War som ett exempel. I bossfighter så gör du någonting hela tiden. Du behöver yeah. inte nödvändigtvis vara att stå och attacka bossen, utan ibland så måste du puffa mm. saker gömma dig. Liksom det finns dynamiska aspekter av fighters som har hela tiden någonting att göra. Yeah. Det du inte behöver mm. göra bara liksom sitta som typ Dodge, dodge, dodge, dodge, dodge, dodge, dodge hit. Och så: yeah. Dodge, dodge är ah, fuck nu, Bushgen, men igen, spring fem minuter, och så började dodge dansen igen. För det kändes som att, ja, nu ska jag säkert kunna döda den här, och vi bara väntar och väntar och väntar och väntar och väntar på den här enda attacken, så ska man göra ett litet hugg i Lilton och igen, och så väntar och väntar, och väntar, och väntar, och väntar. Och is this fun? Is this what Obama mm. wants to bring to Africa? Mm. Att som det de som uh, alltså det, det, det känns som att om du inte har det skill och du har väl inte skill innan du just har gjort under 3000 spelomgångarna så då är det här din bästa taktik att du bara väntar och väntar och väntar yeah. och, att, och det, det känns ju som att kanske du dödar bossen där efter en halvtimme men det känns ju som att du vann där för att liksom, för, liksom hans pappa kom hem och luggade honom och sa nu det dags att gå till kyrkan att inte känns det som att ja, yeah, jag gjorde det, att, and, jag menar, här är är svårt att, att liksom rulla under en attack om det är det enda du gör liksom, menar, det kanske nog vara ganska dåligt mm. om du inte kan göra det men det är ju som att ja. om du förlorar fokus och om du tänker här jag orkar inte så då dör du förmodligen så att ja, ja. Point? ja det, det stämmer så det, det stämmer mm. så, så jag mm. menar, men, men det här, där är ju den här som skulle säga mm. action och liksom den här intensiteten bryts ju hela tiden där det som att ah, nu pojkar nu, du ska få på ett eventyr vilket slåss vi ska ah, nu måste nära och schack två timmar, enda drag kan döra men, men, ja, kul men, men jag tänker att det där, det där är ju någonting som jag tycker att det kommer i, jag att i de allra flesta spelarna, det där att, så att säga, du har, du kan på något sätt tänka dig att du lämnar en om du skulle kunna så lämnar du en attack och så, så springer du runt med den. Jag, jag tänker nu så sådär alla Dungeons and Dragons att du sitter där med din nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men liksom någon sån här Soul Spear eller något liknande som är en attack och du i princip sitter där och okej, okay, jag gör den här. Följande rond, jag gör den här. Följande rond, jag gör den här. Följande rond, jag gör den här. Följande no, rond, jag gör den här. Någon no, liksom, no, no, no, stor um... Tänk sig Cloudstripe no. så är, <laughs> alltså, det är någon stor Final Fantasy buff, men grejen när mm. spelar du måste ju göra mycket annat och du måste använda items så du måste ofta heal, Och ibland måste du ja. kanske väcka någon till iOS här, Du måste du ja. göra en arenan attack, så inte nu bara du mm. använder din högst damage-ability hela tiden, det är ju typ Dungeons and Dragons. Mm. Ja. Jo, alltså det, det, var, det var Dungeons and Dragons jag menar. Ja, du sa att, the Final Fantasy. Nä, nej, nej, Dungeons and Dragons tyckte jag åtminstone att komma ut ur min mun, men kanske det lät som något annat. don't know. <laughs> men men, men jo, det alltså, det. Ja, jag håller helt med om att och det är ju en kritik som har följts fram mot, till exempel Dark Souls så är det där att många liksom att det är, det är hemskt lätt att då så kallat turtle up, alltså att du, du gömmer mm. dig bakom en sköld och väntar mm. på den där mm. ena öppningen. Mm. och jag håller helt med om det här att då blir spelet jättelångsamt och det blir inte hemskt roligt mm. äh, roligare däremot så är när du tänker att ja, du har din kanske din sköld, men du, du använder då istället den här liksom din dodge roll, du använder föremål mm. för att till exempel skapa för, försöka förgifta den här bossen eller att du försöker tända eld på den för att du vet du att den blir distraherad för några, några sekunder så att du hinner dricka och få tillbaka dina hitpoints som du förlorar i den tidigare attack. Ja. Och, och, du, och du kan, kan liksom använda andra förmågor som till exempel om du har magi eller om du har några liksom liknande förmågor att kasta så kallade mirakel. Mm. Så det här medför ju en liksom mer taktisk sida. I det hela. Och allt det där beror ju på att hur du utvecklar den här karaktären du har, för att i princip kan du ju skapa en allrounder som har alla de här möjligheterna. Det tar mm. tid att skapa den, men du har den, du har den möjligheten. Mm. Att, ja. att du väljer inte i princip en klass, i, i, jo du väljer en klass i början av spelet, men det här betyder bara att hur är dina första poäng? Utplacerade och vad har du för första utrustning? Vad du sen bygger därifrån framåt så kan vara något helt annat. Mm. Att, och det, det är ju kanske en, så här, vad jag tycker är en trevlig sak, att du behöver inte vara liksom The Knight eller liksom the Warrior mm. eller The Mage hela vägen genom. Utan mm. du kan ju vara liksom den här en en en mage som egentligen rör sig i tung, tung rustning och använda kanske enbart healing magic vid sidan om liksom mm. det, det som det strider för hand. Eller sen skulle du kunna ha en som använder enbart mm. magi som uh, på något sätt buffar egna vapen. Jo. Så det gör liksom extra skada. Jo. Eller sen men, kan du spela tycker, en total magivägrare. Ja, mm? men jag tycker ändå att det här med klasser och liksom actioner är bra. Ja för spel. Därför att liksom det är mycket mer omspelningsvärd just där när man nu får du spela igen och allting är mycket tuffare. För det är bara padding. Ja. att Till exempel uh, no man, om vi Men man och... inte ändrar det ju på spel. Liksom, no, no, inspelar, det... inspelar du en annan story till exempel om du, om du spelar sig som en warrior eller om du spelar som en rogue? Inte det är en annan story. Det, det är fortfarande liksom samma ja, men, spel, jo, men, men du, du använder en annan taktik. Jo, jo, att men det är, ska man säga, det är ingen skillnad mellan att liksom mm. köra mellan Finland och Sverige på en träjuling och liksom att köra med en Mercedes. Liksom den här alltså, den räknar, räknar du räknar du liksom att din din liksom din rörelse genom det geografiska så är det ju inte men så att säga ja det är är ju en rea, kanske realistisk grej att göra det andra är total idioti men, men jag menar jag menar, alltså, jag menar, menar det här, jag att det så här att man liksom spelar men du använder ju olika strategier och olika liksom förmågor i egenskap av de här karaktärerna för att komma igenom det här ja samma sak men, göra det enda, i Souls, men det ändrar Ändras så, så mycket därför att, liksom att om, du, om du väljer att vara en stor brud med ett svärd right? ja. Ja. Yes. hela din förhållning till världen därför att liksom, om storyn är nu att liksom allting vittras sönder och att liksom du är så mm. och alla vill ha ditt blod och ditt liv och någonting ja. så då är din inställning mm. come here come get me I'm waiting yeah. for you come here mm. men om du till exempel en glaskanon mage då så då är yeah. din grej att get away, get away, get away, get away, get away, I can't die, get away, I'm precious, I can't die. Om du yeah. ställer liksom då är typ någon healer så kanske du mm. säger att okej, okay, men kommer in, då ska jag bortschita nu. där jag liksom, Då kan jag, jag ska kontrollera mm. din, ditt sinne eller någonting. Så att yeah. det liksom det din hela inställning. Ja, ja, narrativet eller lack thereof så är väl samma. Mm. Men yeah. just den här inställningen gör väldigt mycket att om du har liksom renodlade mm. klasser. Och parentes kompetent speldesign. Slut, parentes. Så det, det ändrar otroligt mycket. För jag tror den här förhållningen är liksom att igen, det känns som att många former med de här spänen så finns det just med de att åtställda mm. späder det finns rätt sätt och det finns spälsätt. Mm. Och så finns det då parentes mm. det tredje sätt som bara alla i den. Som att hur man keesar mm. allting och hur man har spära genom spänen utan att det är en enda hit. Men de är ja. ju lite en annan kategori tycker jag. Så mm. att så jag menar, de här spelen så det, det finns ju som att om du tar endlöst med tidliga resurser eller talamor, så känns det som att tar det så försiktigt, det bara går. Det är ju liksom på något vis den moderna tidens motsvarighet att du spelar du knuken, skjuter en, en alien och sen sparar du spelet direkt. Och sen så mm. knee-jerkar du typ en mäter framåt så om det kommer någonting sparar, knee-jerkar sådär. Ja. Och sen efter mm. typ 300 spaningar så kommer du äntligen till sluta av leveln. Och det typ en halv dag. Och att jag har spart. Yeah, man, where's it. the fun? The fun. There's mm. no fun. Where's the fun? Yeah. Men om du mm. har klasser så kan du ju liksom. Tänka, den ena klassen kanske kan springa med en galet och klara det. Men en skadlig karaktär inte kan det. En så yeah. range karaktär kanske klarar av att kite någon jävla monster. Innan det kommer från att bita mm. ballon av det. Medan en typ med en karaktär måste hitta ett annat sätt att traversera det där ute. Så det är liksom. Yeah. Jag tror det, problemet är att liksom, de här spelen tar inte så mycket nytta av ska vi säga, spelarnas problemlösningsförmåga, för att det finns alltid en bra lösning och sen alla andra lösningar på ett problem det kanske finns ett an, en handfull lösningar som funkar men det finns mm. som det, jag tycker den här experimentationsmöjligheten och villigheten blir alltid lite på efterkälken, därför att man är alltid som så bunden med att fuck you fuck you, det är svårt, ah fuck you och man som har aha, oj vad roligt. Yay, tänk vad roligt att få spela spel i mm -hmm. framtiden som är så här bra. Yeah. Och att, jag, jag tänker ju på, det, det blev ju, jag minns inte, det var typ 2009 eller någonting. Så kom det ett spel som är I Wanna Be The Guy. Som var ett så här okay. spel. <coughs> som i princip började de här uh, jättesvåra plattformspelen. Och I Wanna Be The Guy var liksom så ett sådant fansspel som har gjort av en person som var Du sprang i princip runt med en kille som ville bli The Guy, och han sprang genom jättesvåra levels. då Med mm. resurser och musik Och tagna från gamla, som så här främst Nintendo-spel. Ja. Um, och det var supersvårt. det fanns så här, ganska många cheap instant deaths och sådär. Och liksom att mm. och du hade en sån här. Uh, du kunde ha save här och där. Och att gradera dig på liksom många gånger du har dött Och det fanns en difficult setting Och att det, det ledde ju till en massiv våg Av förstås trip och copycats och efterföljare mm. då. Men jag tror att ja. det här liksom Gav lite upphov till de här Typen av spel, och att Det var som på något vis sa i andan Att nu är spelvärlden och för så, liksom, Fuck Super Mario Nu ska vi liksom ha svåra spel boys. Jättesvårt Och oförlåtligt Ja, alltså spel som inte som, där du inte upplever att det håller din hand mm. en fjärdedel av spel är sådär liksom att är du säker? Du, här har du en pop-up-ruta ännu. Mm. så att du vet vilken knapp du ska trycka på för femte gången jo. Men det är ju skillnad mellan spel som är svåra och spel där du ändå har en chans, därför då, jag tycker ja. som att, att vissa saker är en skill liksom till exempel det klassiska, mm. om det finns nu say, ett monster i ett spel som har en, mm. säga, rörelse eller attackskärmar som är lite svårt att räkna ut. Så kanske du ja. måste dö till det. Några gånger du lär dig. Mm. Ja, så här rör sig det här. Ja. Mm. Jag måste nog ja. kanske fundera på till sist. Figure it out. Så, och där är du ju rädd upp sin spelkassa typ trä på dig samtidigt. Det är jättesvårt. Men att du, du har ändå en chans och möjlighet. Men jag är inte så stor fan av de här som bara som att jag har du aldrig sett för death eller liksom att du, du är, mm. till och med du har sett det flera gånger så är det bara som att ja, ja, om det händer en grej på typ en halv sekund som du inte har förut så är du död mm. eller om du bara råkar komma in från fel håll så är du död eller mm. liksom om det sitter den här killen bakom den här gränsen som omöjligt kan säga från något annat så är du död så att att, ja, kanske det är en helt annan typ av spel och kanske det är jag som är så gammal och att inte förstår det här men, men igen, jag ser det inte riktigt jag ser det inte roligt, jag bara ser den liksom mm. mil lång lärd liksom, av frustration som jag inte vill stå i ja. att, att liksom, jag väntar då att liksom, alla som är aning om Git good men alltså, I don't, mm. jag vill inte. I don't have to. Att jag, jag tycker bättre om spel. Som inte nödvändigtvis håller min hand. Men som ändå säger. Att, hey, du var, det är okej, okay. det är första level. Du, du får mm. göra några misstag. Du får yeah. utforska lite. Du får ha lite glädje i det här spelet. som då, mm. och, Det behöver inte vara mm. så fucking dark and gloomy. Och allting är som. Liksom, Haha, loser. Du var inte, mm. inte som. Liksom, savant nog att fundera ut att den här grejen är som omöjligt kunde väta fanns just här, fuck you mm. Mm. Ja. Så, så förstår nu lyssnare Sami, Sami vill inte komma bort från sandlådan han, han vill vara kvar i sandlådan och spela Babys first, babies first Steps spel Nej, no, okay. <laughs> ja jag kämtar ju ja gör det ska, ska ja. trädingshjulen av ja. cykeln äntligen <laughs> Jag tänker inte ta bort dem. De är där för skull. No, Men Om någon vill nu skriva in triggerwarning.gmail.com mm. och berätta nu då hur dåliga jag är på spel. Så jag lovar är att om vi sätter ihop alla spel som jag kan klara ut mot alla spel som du har klarat ut så fuck you. Det finns inte en chans. <laughs> som, så Go fuck yourself. Men Liksom, det är just det där att, här tänker jag säga en liten disclaimer som liksom, får alla mm. de här elitspelen att dugga fråga så so, here we go mm. uh, inte yeah. Dark Souls eller Demon Souls alla de här Souls, like, inte de svåra spelen att liksom, jag skulle säga att om någon staden har kontroll i mig och ger mig tiden max en mm. vecka och no problem yeah. uh, och att det är liksom, det är bara det där att de följer samma system som de här gamla spelen Till viss del att liksom mm. de, hade, de hade den här exakta kombinationen Av dålig speldesign Och liksom det här, de visste inte bättre Att du bara måste lära dig Du bara måste till liksom, tillräckligt många gånger Och sen så, okej, okay, there we go, this way Och sen så gör du det Men jag tror att den här estetiken Och mm. framförallt den här immersionen Är väldigt viktig för mig Och att mm. Mm, det känns som att, jag tror det som, som jag gillar bäst var just den här Salt and Sanctuary, kanske för att det var två där och kanske för att det kändes med mindre tidsinvestering än yeah. ja, de här andra spelen jag förstår att folk tycker om dem men jag vet inte för det är just det är därför jag nämnde liksom I wanna be the guide, för att om någon någonsin har provat spel genom det spelar och klarar det, så vet man att det är, det är en sån där prestation. Är liksom så där är liksom sådär att hur länge kan du sitta i bastun utan att duppa av eller hur många öl kan du dricka på en kväll eller liksom hur många kottepitser kan du trycka i det på en gång. Det är liksom mm. det är uthållighet. Det är inte nödvändigtvis roligt. Det är kanske kul att sen du klara av det eller om du är en sån där mutant som gillar då som jag skulle säga, läsa alla stämningstexter då, eller alla items mm. och stuff. Vilket är förstås sagt den här spelandet den här del. För jag vill liksom ha den där storyn bakom Men sen när jag är färdig jag bara spelar ett svårt spel från början till slut Så känns det som att Jaha, nu gjorde jag det, Yay, nu behöver jag aldrig göra det här mer mm. Vilket Typ som de flesta Spoiler warning avsnitt För, för man måste recensera de här sakerna Som är total aids Men okej okay. uh, Dark Souls-trän Verkar vara ett helt bra spel uh, Bloodborne Verkar vara ett helt bra spel Uh, så återigen jag funderar på att skaffa det själv. jag kommer mm -hmm. från aldrig haft tid att spela det men whatever, kanske vi kan återvända någon då men tycker jag de är bra spel fantastiska spel, det bästa jag någonsin har spelat och som jag borde spela ex mm. exklusivt för resten av mitt liv, fuck no om någonting så är det bara en återgång till det gamla men i och för sig det var där jag började mm -hmm. min spelbana så kanske det är bara en naturlig progression att jag återvänder ja. lite ändå. Ja. Och sen kan det här, så att säga, cirkeln börja på nytt. Mm. Ja. Kommer den här världen att förgås eller kommer den att frälsas? Vem ja. vet? Det enda vi vet säkert är att vi har ju trygga ordning nu på freda. Ja, de mörka själarna som det för med sig. Exakt. Ja. Get good. Get good, faggot. Get good. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler bunny Spoiler och spoiler-varning. Spoiler, nu är det slut.